Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Neues Tourismuskonzept in Drakenburg, Tagung des Ortsrates Erichsagen-Wölpe und Unfallflucht in Nienburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Erichsagen-Wölpe statt. Beginn um 19 Uhr im Raum des Rates an der Zellerstraße 165. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Sanierung des Fuß- und Radweges entlang des Fürs Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Seine Arbeitsgruppe hat in den vergangenen Monaten ein touristisches Konzept für den Flecken Drakenburg entwickelt. Neben einem Flyer wurde ein Rundweg durch das Dorf erstellt. Dieser nennt sich Drachenspur. Dazu werden einige Schilder mit dem Bild eines Drachen im Altdorf angebracht, weiß Friedrich Wilhelm Kob samt Gemeindebürgermeister von Himsen. Es gibt dazu einen Ortsplan, der die Leute auf dieser Drachenspur führt und an den einzelnen Stellen, an denen die Drachen angebracht sind, gibt es dann noch Erläuterungen zu den Bauwerken, die da sind oder zu den Sehenswürdigkeiten. Ja, wir hoffen uns eigentlich davon, dass die Menschen hier auf dem Weser Weserradweg nicht nur an Drakenburg vorbeifahren, sondern hier halt auch Halt machen, um das, was Drakenburg an Interessantem zu bieten hat, auch Leuten näher zu bringen, die hier nicht beheimatet sind. Vergangenen Freitag kam es am Abend zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer parkte seinen schwarzen Hyundai im Gräfengrund unweit zum Einbindungsbereich der Birkenstraße. Ein bisher nicht bekanntes Fahrzeug beschädigte den ordnungsgemäß abgestellten Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.